Kan inte Bubble Boy? Sorry, not... han att han The Moors Det och Jord han sitt moops and the moops, det finns som med, the moops"? Ja. för sommarpodden! på Äntligen då. Det, det är ju något speciellt med det här efter Liverpool. Nu är det den 13 juni. Vi kommer tillbaka den 21 maj tror jag. Eller 22 maj. Måndag den 22 maj kommer mm. vi tillbaka. Och nu den, den 13 juni. Eh, nu är det färdigkrypt mm. det avsnittet. Det är dags för ett nytt avsnitt. Nytt avsnitt. Och det brukar alltid bli just efter Liverpool det här. Och så har jag amerikanskt besök. Amerikansk besök. Och det, det Men luften det blir, ja. det blir, För mig blir det en jäkligt lång IPO Och <laughs> det kanske <jag> <laughs> så Och den här podden nej, på den den Nästa den här, blir det ännu längre Och tisdag tisdag <laughs> Den här <tipo> IPO sitter kvar Väldigt länge i kroppen Det känns som att jag har inte har hämtat mig fortfarande IPO tar ta, ta greppet om Ja <hör> det var det Men IPO tar, tar tag i mig <laughs> Ja, och, som, jag som och du har ju haft dubbel så lång tid, jag tror Som sessioner Eulen gjorde uh -huh. Jo men sen var det i Stockholm Och jag, jag spelade ju två gånger Och även var på tre Så jag hängde med där riktigt eh, Sen också på, på lördagen När vi var på När vi var eh, Och så på IPH i Stockholm Ute i Hägersten på Melody Box hur var det stället? Ja just det, det var ganska coolt. Ja men det var ganska coolt. Det var, måste det vara en gammal typ konst eller en gammal affär där. Mm. Ja det var det var ett trevligt Så men det, det ligger så off. Det face slussen typ eller? Ja mindre. Mindre. Ja mindre var det. Det är. Ok. Ja, ja det är jätte litet. <laughs> ah, okay. Men det ligger som mitt ut i bostadsområdet så det ligger jätte konstigt till. Mm. Jo och i alla fall där så fick jag är för Vi såg. jag ville se, jag ville se. Eh, de eller fyra sista banden Den sista banden Det, eh, det var en, eller det var ett finskt band och jag, jag hade känd en, en kille där så jag tänkte bara se någon låt Men då frågade David Berg om jag kunde skjutsa om till hotellet Efteråt mm. Så jag kvar så fick jag skjutsa David och Rina Jaha. Till hotellet bodde de då? De bodde vid, vid Slussen Jaha. På det här Scandic Hiltonen Ja det är det som ligger där uppe va Ja Uh -huh. Och bara, bara det och, de, och sen ska man ju hitta hem Och ner mot stan Och innan det avspärrat och, ja. uh -huh. Så det tog ju extra en timme Så jag bjöd Ytterligare en timme IPO <laughs> IPO Tycker du inte få nog av IPO? Nej. Men så är det Men det var IPO Och som vi sa um, Nu har jag inte lyssnat igenom exakt Jag minns inte riktigt Men eftersom att jag sa i alla fall När vi sammanfattade på slutet att det känns som att det var sista gången Och jag har inte en råsikt Nej, nej. Hur... inte en Hur har du ställt det? <laughs> Jag har den <redan> boka <laughs> nej. nej, men jag har ju, jag, jag har ingen trovärdighet att säga att det är sista gången <laughs> Så jag ska, ska inte säga Jo, det kan om. man ju säga Man att kan man, säga det varje gång man, Jo, man kan, jag har jäm, sagt man, det man kan varje. jämföra det med När man har sagt det förut <laughs> det känns. Ja, det är väl större, större risk att det är sista <laughs> gången <laughs> Nej, det är sista. Vem vet, men alltså, i alla fall ett uppehåll kan man säga. Ja, nu, 18 nu. Det borde vara sista gången. Vi har ju haft ett års uppehåll. Två gånger har jag. Ja, fast bara ett års ja, så. uppehåll. Ja, så. Man, så man kan ju ha fler uppehåll. Ja, ja. kanske när, när jag fyller 60 eller någonting. <laughs> du... per, per 64. Du... Du säger du är 60. Jag 64 och är tolistoll. Dollarpan 68. Ja, det var så. Var han ju åtta eller det var han 68. Ja. Ja, men det Det kan ni det kan ni det kan ni så att ni <skratt> använda <skratt> hissen nu på tonight. Ni kommer inte ner. hit. jag bara elva. Du kommer inte det kan, ju inte, det, kan ju inte, det kan ju inte komma ner på de här ställena. Nej, på Kevin... Kevin Ingen av dem Kevin Klapp är det Jävlar, vad, vad tog man vägen han sitter på på klubben. Det är för att man kommer inte upp. Risken är stor att kanske en av oss har käppt då. Ja. Ja. Ja. Men dagens ämne i alla fall var ju... Eh, sa vi var spel... Spel, brädspel eller sällskapsspel sällskapsspel ja. mm. Mm. jag har lagt upp det som står att jag har gjort en liten lista mm, ja Över hur de bästa eller hur Hur det lagt upp till <laughs> ska man säga ja, det bästa. ja, de bästa och jag har lagt upp eh, mm. de sämsta en fem i ett plus att eh, jag, jag, jag kollade på wikipedia och där står jag kan läsa det bara först Uh, om sällskapsspel. Mm. Eller hade du någonting? Nej, absolut. Sure. Sällskapsspel är en hobby eller uh, umgängesform uh, som vanligtvis går ut på att flera personer slår tärningar, att pjäser på ett bräde eller drar kort i enlighet med spelets regler med mål att vinna spelet. Det övergripande målet med sällskapsspel är dock att umgå så trevligt. Sällskapsspel omfattar inte exempelvis hasardspel där man spelar om pengar eller egendom och datorspel. Bland sällskapsspelen finns exempelvis kortspel, brädspel, frågespel, rollspel, konfliktspel, figurspel och tärningsspel. Vissa sällskapsspel liknar sport på det sättet att det prövar spelarnas fysiska färdigheter som reaktionsmåga och precision. Vad som mm. är kortfattad okay. beskrivning av sällskapsspel. Mm. Då kan jag säga min första rangordning. Nu. Mm. Börj... Ska jag börja bakifrån? Ja. Det är alltså de fem bästa? Nej, sju bästa. Sju bästa, okej. Okay. Nummer sju. Rollspel. Rollspel, ja. Vad tänkte du? Spela Nummer nu? sex. Kortspel. Okej, okay, ja. Nummer du, fem. Du, du... Figurspel. <laughs> oh, vad är figurspel? <laughs> det är ju där man leker med figurer. Så här krig och så här. Okej, okay, ja. Rollspel, det är ju så här man ska... Det var ju väldigt på. Man, man åkte man åker på live och sånt där. Ja, jag har ald, aldrig gjort det riktigt. Jag, jag tror inte jag gillar det. Har du det? Nej, det har jag inte. Det spelar roll, säger jag. Men, <skratt> figursp figurspel, det är tydligen att när man har ja, lek med liksom krig och så här. Och... Kan det vara typ att man har två stycken olika figurer och kommer olika röster? Ja, <skratt> <skratt> <skratt> kan det vara så. Eller ta en med två... Två sticker som spröt. Yeah. Ja, det kan vara så. Ja. Jag det ja. ja, Nummer fyra, konfliktspel. Ja. Nummer tre, brädspel. Har du kollat mm. på Wikipedia? <laughs> <laughs> <laughs> nummer två, tärningsspel. Och nummer ett, tum tum tum tum frågespel. Ja. Okay. <laughs> men ha... Som genre liksom. Sen. Mm. sen har jag ju en annan list. Också. Ja, ja, ja. Spe mer specifik så att säga. Men, men om man säger som så att du hade... Du hade frågespel. Är det etta eller TP? Kan man. TP ja. som vi säger. Ja. Trio Pursuit. Frågesport liksom. Mm. Ja, men det är väl som gränsligt. typ eh, V-Tiri och skidskampen. Ja. Fast jag är ju inte med. med. V-Tiri, just det. Det är på min rank. <laughs> Fan. Och slänga in den på den hel delen. V-Tiri är grym. <laughs> vad, hade, vad hade du med? Vad hade du på, på tvåan? Tärningspel. Tärningspel. Ja, det är jävligt jävligt. tofflan. <laughs> det var ju riktigt hett ett tag förra året. Det är ju väldigt hett. så Sören kom fråga frågade, "Fan, då var ju hoppa tofflan." Vi kan säga för för de som inte vet då, att vet dig det var sån här frågesport på på nätet man kunde man kunde göra serie, seriesystem Med olika divisioner och, och då hade vi en En, en, en som heter Foppa -tofflan. Och det var väl närmare 30 stycken med ett tag ja. Och typ att det var fyra Kanske med fem divisioner Så kunde man så var en ja. säsong att alla mötte alla och så åkte man upp och ner Och så åkte man upp och ner Prestigematcher, det var ju på tid Och så var det fem frågor va Mm var det alternativ eller var det vissa band, kan det vara, vissa frågor var alternativ Och vissa som man skriva in svar. Det var ju ganska många olika figurer men det var det som var roligt. Ja, Dilder. jag som var med att tävla. Ja. Och jag vet att du du det för, för det var ju någon kompis kompis som hette Vilden <laughs> Outlaw. Ja, och så var det en gammal band med kompis med mig som heter Outlaw. Ja. Och det var ju en vi sa ju det var en hög riskmatch när, när Wilden och Outlaw spelade. <laughs> ja. Jag skulle det live. live. Nej, men det var fler. fler. Sören hade ju några på sitt jobb. Du, du som har bra yes. minne, kommer inte ihåg? Nej, inte. För det inte. var någon på hans jobb som hade frågat, vad hände med Ja Nej, inte. Att Sören, jag minns att Sören med, att han var med. och, och, och så här, men inte. Jag minns att näsan däremot, att han vann en gång. Vi hade ju kupp också ibland. Mm. Och att han vann kuppen någon gång. <laughs> okay. Och det var han när jag jobbade på hus Och så beskrev jag sen hur, hur de här fyra Cheferna i runt <laughs> Runt på hus. <hela> Ågrenshuset <laughs> Var det Esenhemmer som var kung va? Esenhemmer eh, Säger Valgen var också <laughs> <ganska bra. laughs> Jag vet inte om Hard Hard Nej han var inte så Nej, var. Hard var Borken inte. Där. Borken var med två Borken Alcimmarer var också ganska bra Ja jo det var fint. Ja, jag har ju, ska jag ta min lista över sämsta? Eller ska jag ta mina bästa först? Ja, det är kanske klockan Ja, ta, ta dina bästa. Ja. Hur många är det? Jag hade gjort fem, men då hade jag glömt bort Wordfield, quizkampen och VT4 på får Vad skit i dem. Okej, nummer fem. Nu är det blandat alltså. Mm -hmm. Monopol. Mm -hmm. Ja, ganska ja. kul ha, ha, har du några äh, exempel vi hade ett, ett gammalt monopolspel som var från, från mamma eller från, från, från mm. 50-talet till och med väl 70-talet. Jag kommer ihåg de här södra stationerna de här kostar 4000. Mm. Och var det det är rätt för Ja de där och torg, eh, centrum, centrum. Söder var ju skipbild Horsgatan och Folkungatan. Ja, har och så det gamla staden var och Horsgatan kostar kvar tusen år det. var ju värdelöst. <skratt> <Just det. skratt> men men jag, minns, jag minns ju att i eh, ovanliga stationer och det, de struntade strunta i kommer jag ihåg när man var yngre. Men nu för vi vi spelar målar på hol som. Är jula spelar vi målar ja, Då spelar vi förra veckan. En ny, ny variant eller. Ja, spelar alltså det är i samma nigat och samma pris. Ja, är samma priser ja. Fortfarande. Mm. 8000 för eh, några sorg, 6,5 för centrum. Jo, i alla fall så. Eh, nu förtid så köper man gärna de här stationerna. Mm. För kommer, har man en, eh, en station och så hamnar de där upp kostar det ju nej, 500 spänn i böter. Mm. Har man två, då kostar det 1000. Tusen tapp. Och sen så ökar det Och ökar varje gång Och även elverket och vattenverket Är, är, är bra i längden mm. Nummer fyra, Jatsy Mm Jag vet inte länge sedan körde men jag ska... Sen finns ju den här varianten Max jatsi med sex tärningar Ja, men det är... Ja, det är lite vågat Ja, det är lite för jag Ska fem Så man kör lillstret och storstret Vad är det? Stegen? Ja Stolstraten. Alltså. Ja, det, det är jag var så. Morbro som då vi spelade, jag var det var Lillstreten, Stolstraten. Ja. Det var Solbäcksstraten. Typ. Nej, det var så Ja. Mm, ja, just det, det, det har jag spelat Hyfsat nyligt faktiskt. Jaha, mm. ny ja, det här här gammalt på mig. TP ta tre. Och då menar inte Tom Petty. Mm. Det var när det kom så var det ju det har jag säkert sagt, men jag måste, första gången jag kom kontakt med TP det var 84 när jag bodde i USA. Så jag hade jag precis kommit där. Så spel, skulle vi åka till Buffalo på jul. Mm. Det var fem sex timmars bilresa. Vilken delstat ligger i New York. Ja. Och så, så hade de Privy Pursuit och så var det ju frågor. Och så, jag bodde ju i världens intelligentaste familj. De satt och bara spottade ursusvar. Jag kunde ingenting. ingenting. Inte ens sportfrågor. För det var ju baseball. Ja, ja. Amerikansk fotboll. Jag kunde inte ett skit. liksom. fy fall Jag fick en dålig start. Men sen... Ja, Sverige tycker jag. jag. Jag tänker bara på... Uh, science avsnittet Med Bubble Boy när de spelade... Det var George. Och Susie spelade... Susan spelade... Um, Hjort ut med Bubble Boy Så var det något, han svarade The Moors, det var folkslag Och George han reste stod The Moops Nej det finns inget som heter The Moops The Moors, det är fel skrivet, nej Rätt är The Moops Och så var det typ att han ströp på så gick Bubblan sönder på Bubble Boy Ja Nummer tre Två Nej, nu, nu är det konstigt här <laughs> Nu är det som på, på Beatles Ett har ramlat bort Och så helt plötsligt Nu kommer jag ihåg det Ja nu kommer jag ihåg yes. <laughs> Ja Nej men eh. Du hade bara fyra Och så har du en kvar Ja Popquiz Är roligt Popquiz Ja Alltså quiz. Ja, ja quiz, så, jag, jag alltså, så här det. som du brukar köra Ja ja. Ja, sen, ja, det är ju också En annan lek på nu, som jag hör, och Det är det här De har en så kändisar, i Liverpool-kändisar <skratt> Ja, vad heter de den? två är topp <skratt> Vad heter den, ja Kom inte ja, den? det, ja, det hade han med namn riktigt Men det var ju genial <skratt> så det är kille. Ja, ja, det var en vän, vän av oss tre Det var ja. inte du eller jag som sa att var genial Ja, det är min. Gå till Kan det bra? Vad tyckte du? Fram. Ja, jo. Vad va, är det? du? Um, du sorter? Cool jag, jag, jag kan säga vad. Uh, jag inte, egentligen kanske jag borde göra en topplista. Nu har jag gjort en bottenlista, men en topplista. Uh, det kan du höfta fram. Jag kan höfta fram några i alla fall som, som är underskattade. Det klassiska mormor och farmorspelat vändota, kinaschack. Kinaschack, ja det är det. Ja, men är det så kul. Jo men det har vi spelat med. Jag spelar med unga på på skolan. Ja. Och det är faktiskt roligt Ja, det Ja, man hoppar runt så. Ja, men det man hålla, runt, ja, ja, men det, man, det kan man köra sex stycken. Nu ska vi köra till Liverpool. Kinaschack. Så att på de kinaschack. Långt du måste förklara egentligen. Ja men kan ta om man har tio eller om det. Är, 15 kulor var och så ska man hålla reda på alla de där sånt här är det inget strul. Ja. Okej. Okay. Ja. Är underskattat. Ja, det är underskattat. Sen ett annat underskattat är också Mastermind. Ja men det jag, jag satt och funderade på jag kommer inte på vad det heter. Mm. Ja men det var bra. Det var ja. det Avslaget på, på det gamla Mastermind spelet, det var en en gubbe med skägg. Som en jäkligt likgammslast. På bilden. Ah, okay. Det kan ni googla upp och kolla Nej, jag, jag, ah. jag går till min fem i topp, eller fem i botten. Mm. Och först en grej som. Det är inget spel så, men det är fruktansvärt tråkigt. Mm. Pus, pussel. Pussel. Åh, oh, vad tråkigt det är. Ja, oh, pussel. Det är många det Ja, jag vet. Åsa hon älskar det? ja jag tyckte det nej, fruktansvärt var tråkigt. Det måste vara lite tråkigt. Kan på det. Pussel. <laughs> okay. eh, plats 5. Ja. försvunna diamanten diamantet. jag Näst inte ihåg. det är i Afrika och så är det massa man går runt på olika man kan flyga eller gå och åka oss man. ska ta man ska Hitta Afrikas kärna. tror att heter en diamant och så ska man tillbaka. Ja, nej, det är här tråkigt. Eh, plats fyra. Svälta där. Ja, det är för en, en rävspel och de här fåren som ska in i boet. Det är också sådana här eh, mormorspel. Ja. Okej, okay, det är tråkigt. Ja. Ja men har du spelat nu så eller är det här sån gammalt? Nej, det har du minnet. Det här har jag spelat. Det här är spelat på och sista på två åren typ, ja. Ja. Fruktivt, Emma fruktivt, fruktivt, tråkigt. Du också, kör det då. Det kör. När vi har tråkigt när barnen är fria att tredje plats. Vem där? <skratt> då har man eh, då har man en varsin bricka liksom med massa ansikten. Mm. Och så är det en luckor man kan fälla för. Och först börjar man börja spelet så har man vars, eh, alla luckor öppna som man ser alla ansikten. Och du har likadana. Mm. Och så tänker man på varsin person. Och så ska jag försöka liste ut vilken som är din. Mm. Genom att ställa frågor. Typ alla sådana här frågor. Ja nej. Mm. Men har... Ha, är din en, en tjej? Mm. Ja, ja, det är en tjej. Och då blir det mm. alltid... Ja, vänt, vänta då, då ska jag stänga igen Då ska jag ta bort de som, de som är tjejer Nej, då ska du ta bort de som inte är tjejer För det, det är ju en ja. Jämt Det är alltid så och, och och så kommer jag alltid med så här rolig grej Med barn också Ha din Ha din stor näsa Ja men det beror på, det beror på ja. Ja, Vad du menar med Stornäsa Och det, det kommer alltid, det kommer alltid där här är fruktansvärt tråkigt Och så blir det alltid på slutet Och så säger man Ja men din måste vara George typ ja. Nej det, det stämmer ju inte liksom <laughs> Okej okay. mm. eh, Andra plats Näst sämsta spelet Är ju Det är en klassisk sjuttarspel Jag hade aldrig eh, Lusen Ja, Det var en, en plastlus och så ska man slå en tärning och så ska man sätta ditt ben och antenner och ögon och sånt där. Det där ändrar det, det går ut på. Det låter kul. Fruktansvärt. Lys. Etta ja. Det sämsta spelet någonsin. Alltså hur hur, hur, hur, hur de kan ja, jag vet inte sån du känner till det men det mm -hmm. stick ägg. Nej. Allt tror jag. Idén är man har som en korg med massa ägg i Och så ska man slå Och så är det fem stycken eh, Sex stycken stekpanner mm. Och ska jag slå en tärning Man ska tömma liksom sin korg med ägg Så snabbt mm. som möjligt mm. Och så kanske jag slår en etta Då ska jag sätta den i stekpannan Där står en etta mm. Slår du en etta direkt Liksom Och så är det ett ägg i stekpannan Då tar du den och lägger i din korg det mm är -hmm. straffas alltså Ja, ja alltså okay. då, då blir, slår den ett av den här tom lägger du i en, mm -hmm. ett ägg Här är ett ägg, där då får du plocka upp det Och när man blir av, får man en sexa Då åker den ner liksom, i en Annan stekpanna liksom, ja, Och de försvinner liksom. Fan, det här borde ha Steka. Ägg. Alltså så, så fruktansvärt Steka ägg Ungarna tycker att de? Ja, om de kan ju sitta och spela steka ägg Nej, låtsas fruknar här vidigt. Okej. Ja, X-steg. Bra list. list. Bjud mig kaffe innan vi går in på, på den hårda, hårdare biten. Det är två. Jag tänkte <clears throat> avsluta det här ska spels grej med att jag tänkte ta upp olika sorters uh, spe spelare. Och så kan ja, du, du kanske Sätta in dig själv vad, Vilken du passar ja. Det är åtta stycken Olika kategorier okay. Först har vi <clears throat> Dålig förlorare Du ser dig själv som en vinnare Långt innan Andra har gjort det Du ska vinna Du har vunnit punkt slut Och sen har vi pratkvarnen Du är en social person som tycker om att stå i centrum Vad som är rätt Rätt eller fel intresserar dig inte så mycket som att du skadar ordet. Mm. Sen har du Du ser dig själv som en tänkare och förespråkar noggrannhet. Därför tycker du tycker inte om när folk skojar bort spelsregler eller hittar på egna. Okay. Ja. Mjukis. Du är en fredagsmysor av stora mått och bunkrar värmeljus flera veckor före nästa spelingång. Det viktigaste för dig är att ingen blir ledsen Och du kan lätt göra en läggmatch För sakens skull visst Vi styrer att vinna Men egentligen är det din kreativitet Som måste stimuleras i första hand Du slår dig helst ner hos pratkvarnen För lite sällskap Men det bästa som finns är att lura din motstånd Eller paragrafflytta mm. Adrenalinet Kickar in så fort som möjligheten att Bluffa eller fuska dyker upp våg hals du bara gör, kasta dig ut, slår snabbt och förstår stå ditt kast mer än gärna. Snart är det din tur igen. Sen har du eh, någonting som passar, passar bra på, på ungarna. Jag åtminstone titt i alla fall, Sölkorv, det finns det i Du skulle aldrig bara göra något utan att först tänka noga. och du planerar gärna nästa dag redan nu, trots att du snart kommer bort det. Och sen har du bästa resen. Du är en person med djupgående kunskap inom några speciella områden. Du vill gärna vinna. Men att få, få rätt i sak kommer alltid före. Vad skulle du sätta in i någonstans? Ja, absolut. Eh, inte de roligaste, men så är, eh, ja, ja, eh, ja, är det. Definitivt. Dålig förlorare, definitivt. Och så sen eh, paragrafryttare ska jag säga. Lite igen. Men är det Den, dålig förlorare? Alltså? Ja, extremt dålig förlorare. Det kanske inte märks nu, jag, är, alltså, jo, jag all... gillar inte, alltså, det är alltid vårt. Jo, men alltså är det... Jag, jag, jag, jag, jag är också en dålig förlorare, om... Jag är inte en dålig förlorare om man förlorar mot... mot barn eller... Nej, men nej, om man förlorar mot någon som är bättre, så, så är jag, jag blir sur nu jag förlorar, ja. men du inte... Om man märker, men här, jag har alltså liksom ingen chans, eller här är det inte... Nej, men det, det är det Och även när jag, när jag, när jag minns när, jag, när, jag, när man spelar handboll och sådär, om det var... Ibland så kunde man vara sur för att man tyckte att domarna var dåliga mm. Men, men e, i, regel, I regel Så var det liksom att men Det här var ett bättre lag och, och det var ju ingenting att snacka om äh. ja, Vad va, va, sa du, va, va, va, så, dålig förlorare och Paragrafryttare mm. Vad var stod det där eh, Du ser dig själv som en tänkare För oss på noggrannhet Därför tycker jag inte Ska jag vårt eller hitta på egna? Nej, det beror. Nej, men okej. Okay. Men om jag, om jag verkligen går in för ett spel då vill jag nog att reglerna ska gälla. Ja, ja, och så vill jag vinna. Ja. Och, och, och särskilt om det är lite prestige eller, sådär, eller någon man vill slå som man inte gillar där, då, jag, då, då vill jag verkligen ja, vinna. Men skulle det kunna gå liksom, typ till bluffaren att du skulle att du skulle börja bluffa Eller fuska liksom för att vinna Skulle du kunna göra, gå så långt oh, oh. Det är tider, Ja, det skulle Tidigare kanske Det beror på, men nej, inte sällskapsspel Det är väl sällskapsspel Men, ja, ja kom ihåg ja. Då det blir så här, Du då beskriver det här med De här prestige-spelare Där man börjar syka varandra ja. Ja, då, då kan det bli Det blir då det nästan att gå över till allvar Ja det jag, då vill jag verkligen vinna Eller då blir det jävligt jävligt förlorare. förlor ja. Men till, till exempel oh. det, här, det här spelet i Liverpool Man skulle slå på ja. På kända Liverpoolfigurer Ja jag tror jag vann Så det, var riktigt ja. bra. <laughs> alltså, det behövdes ingenting Men, men ett, ett sånt liksom Skulle du kunna om du känner själv Att du är tvåa på, på ett slag där Nej inte Nej nej. men nu Det skulle jag inte Jag ska inte fuska så men är ja, det ja, vill gärna vinna ja, är bra du då då har du ja lite grann så där men, men det är väl kanske alla det måste man något nej det är inte alla det är många som det är bara roligt som liksom, att kommer aldrig in, det in i det där med. ja men jag, jag, jag tycker att då finns ingen i anledning att spela om, om, om ni inte gör någonting om du spelar ingen roll om Ja men Du ser de här, vad ska jag säga, mjukis. Det är ju bara roligt, det är bara, roligt, liksom. det är bara vi myser. mysig liksom. och råkar spela lite också. Det är mysig och spelar kvällpåken. Jag är du? Ja. Ja, nej men jag är... Fast du är inte mm. dålig förlorare. Ja, oh, nej inte dålig förlorare men jag gillar inte förlorar. Paragrafrytter, man ska hålla sig till reglerna, absolut. Ja. där är det. Om någon säger fel på årtal, men det måste vara så som vi hade för Och då vet jag ju att båda ja. måste vara ditt och rätta. Oj vad det är ja. Det kom på automatik, det, det är ja, nog jag, jag har nyligen varit med om någonting sånt där som, som det var någon som sa fel. Jo, nej, just det, Roger nämnde ju bland annat en snack om han. Och han har ju fortfarande inte koll på det riktigt. Vad det var det vad som var Kevin Club och Kevin Pub? Mm. Mm. Mm. Mm. För det, det sa han här, så det ner på Kevin Pub. Och då hade jag rättat till att jag hade mina Kevin Club. Mm. Jag hade rättat till att, Och flera gånger hade jag rättat till att han sa fel. Mm. <laughs> för det, för det ändå, det är ju stor skillnad på Kevin ja. Club. Det var ju två skillnader och Kevin Pub. För honom var det bara två ord. Liksom. Ja, ja, ja. <laughs> det var det. Ja klubb, var. Och fortfarande, när jag pratar man här i veckan så, så visste han inte riktigt. Fick han tänka efter Vänta, så, då, så var det där på Kevin Nej, <laughs> okay. Och det är, ja. två ja, ja. det är ju som tvåskilda ja, ställen ja, Det är ju som Det var ju den var på På mm. Strand eller Slussen Det är ju tvåskilda ställen eh, Men du D-Baser? Jag förstår inte annars För att gå Ja jag tänkte faktiskt ihåg något. Ja. Nej, men det var väl då spel ehm um, best service. Ja. Jag kan nämna några som är så där men det... alltså du känner dem inte men – Man känner igen alla de här. – Ja, det gör man. Sölkål tycker jag, det är, det, är, det är väldigt mycket unga... Ja, – alltså, Det ska ta tio. – Ja, det är uttaget man spelar med barn. Mm. Bara slå en tärning. Du kan tänka att tärningen åker ner på golvet och det ska vara ja. man, ja, Men du behöver inte kasta tärningen så att den åker... ...kärmen ja, i rummet. Ja... Man kan säga att sällskapsspel med barn är väl ingenting. Den kombinationen är inte bra. Nej. Jag måste säga, okej. Okay, då är du förlorare. Kanske mest, mest är det ju sport eller sånt där. Det är då är det jag förknippad med Kanske sällskapsspel, inte lika mycket. Nej. Det är väl, särskilt inte nu på Sedan. Skit samman. Liksom. Men det kanske ska vara ett sällskapsspel. Att vi sitter där. Att låna lånar hem. Steka äg. Ska jag jag att, att vi kör en podd. Ska ja, vi steka Vi kör dina fem, fem bottar. <laughs> får jag jobba då. Vem mm. där är jag. Nej I men the... mm. kanske nästa podd blir att uh, vi sitter och kör ett sällskapsspel live. Woho! Se samma åt 184 där. Ja. Lägg till andre gärna. Tack för det. Det var det. Bye bye. Hej.